Ні, зблудив очима Потарай. головний командир не має права йти. А сім'ю свою він переправить на Захід? Теж ні, це викликало б у партизанів недовіру до командира. То як мені бути при вас, пане Вересте, коли я весела дружина? Промовила Ліда. Я буду завжди з веселем, як і дружина головного командира зі своїм чоловіком. «Ми залишаємося з генералом Чупринкою, друже провідник. Це моє останнє слово», – сказав Василій, підвівся. Повставали й Ворон, та Едвард. Окружний провідник довго м'явся, потім заговорив, і виправдально звучала його мова. «Я мушу провести лейтенанта Готегема до Яблоницького перевалу і придати його сотням, які підуть у рейд». Праємо йому вертатися на батьківщину. На нас він відвоювався, тепер на нього жде королева Голландії. Можливо, я й повернуся, якщо провід не накажете далі. А ви залишайтесь на своїй батьківщині, мабуть, вже знаєте. Командир округу Говерила Степовий загинув на ракеті. Його замінив полковник Хмара. А ви зачислені до сотні Сурма. Налагодьте зв'язок із сотенним круком. Ідіть. І діти, як і дотепер. Ворон подав Василеві руку, пригорнув ліду. Прощавайте, діти, тихо сказав. Лейтенант готиком кивнув головою. Прощавайте, вистрончався Василь. Якусь мить він стояв, не рухаючи з місця, на його убах заграла гей, іронічна посмішка, він врешті наважився сказати. Якщо не загинете в рейді, друже провідник, із паном лейтенантом щасливо. «Доберетеся у теплі краї, то не забудьте приїхати колись на наш громадський похорон. Чей же настане така можливість?» Потурай промовчив, відвівши від Василя погляд. Василь з Лідуєю повернулися і пішли, не оглядаючись. Минули вартового, а коли вийшли на лісову стежку, зупинилися, припали одне до одного і надовго завмерли. Потурай з Едвардом дивилися на них, і здалися вони їм однією постаттю». Частина третя. Мирон з Йосифатом залишилися на галявині, обмиті бурхливим рушором, десь він там, у глибокому руслі, густо шумів і шурхотів рінню, ніби прогортав її, щоб заглибитись аж до правічного каменя і мати змогу безпечно протікати по мостами, не досягнувши їх ниж навіть у найбуйніші повені. Ті мости міцно й важко лежали. Бервеністими настилами даючи хід дорозі, і що, перетинаючи галявину, бігла з космоча на яблунів, бервини на мостах поросли краями рудим мохом, пропустили крізь шпари між делинням вутлі пагони, вільхи, кропиву та будяче, мости здавались вічними, і важко було повірити, що ці або ж такі самі кругляки легко. Злітали колись у повітря, немов, були головове бадилля і загачували провалля підірвані танки і панцерники. Жодного сліду від смертельної битви не залишилося на овальній галявині, яка, звушуючись клином, боузала у бір, ставала далі стежкою і закінчувалась, певне, аж під лебеденом. По ній пішли шукати слідів партизанської молодості ветерани УПА, Орест Потурай, та Едвард Готегем, а Мерон і Йосафат посідали на завалений колись вітрами стовбур смиреки, який перекривав вузьке русло річки і трухлявів на березі облущеним від гіллям. Приятелі вже досить довго чекали на своїх попутників, а ті ніби навіки щезли в гущавинах, і їхніх кроків не було чутно. Панував на галявині тільки шум Рушора, який своїм вічним гомоном підсилював усвідомлення короткочасності людського життя. Та врешті дві постаті заведнілися на високій освітлені сонцем царині, схожі на живе око, погорбленої і заполоненої лісами землі. Постаті існувалися по царині, чогось шукали і ніби очікували, що ще хтось на ній з'явиться. Потім спустилися в русло річки, яка обкруїла галявину з протилежного боку, і, вибравшись нарешті на берег, перетнули її, посідались поруч з Мироном і Йософатом, і зітхнув по хвилині генералом. Немає і сліду від могили, прийняла ваша земля піта, як свого рідного сина, і не залишила для мене навіть знаку по ньому. Ніхто на це не обмовився і словом, щоб не розядрювати задавнену болю у пітового побратима про те,